Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlahi amma ba'd fa inzal kutub alislam ba'da kumhimini Allah subhanahu wa ta'ala bil bila kumsalia wa namtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam masala haya makubwa ya ibada hii ya somo Hapo nyuma tumeweza kuzungumzia masala ya mambo ambayo yanafaa kufanywa na yule ambaye amevunja ishma ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tukaona kule ni kwamba kuna takikana toba mtu atubu ikiwa yeye amemrishwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha akala mchana wa Ramadhani Ilhali hana udhuru wowote basi itatakikana yeye aliyetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha kulipa hiyo siku ambayo amefanya hilo kosa la kumkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala vile tukaona kwa yule ambaye anaifanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani pia vile vile sheria imemwekea hukumu yake ni kwamba kama tulivyoeleza huko nyuma tukiendelea leo hii insha Allahu Subhanahu wa ta'ala tutataja wale watu ambao ahlul aadhar watu ambao wamepewa udhuru wa kula mchana wa ramadhani hawa Allah Subhanahu wa ta'ala amewapatia nafasi au fursa ya wao kula mchana wa mwezi mtukufu Ramadhani ikiwa utakuwa katika watu kama hawa basi utaingia katika hiukusa ya Allah Subhanahu wa ta'ala ya kula mchana wa Ramadhani kuna al-maridhu wal-musafir al wal-musafir wal mtu mgonjwa na yule ambaye nimsafiri hawa allah subhanahu wa ta'ala amwapatia ruhsa yakula mchana wa mwezi mtukufu wa ramadhan akasema allah jalla jalaluhu fi kitabihi alaziz ayyaman ma'dudan kiousifu mwezi mtukufu wa ramadhan kuwa ni siku chache sana sana ambazo hazito, tushinda sisi ukaa mwezi mzima kwa kufanya ibada hii tukufu ya kufunga akasema Allah subhanahu wa ta'ala faman kana minkum maridan au ala safari yoyote miongoni mwenu Atakaikuwa ni mgonjwa au yuko safarini Faaftara kisha akafanya nini akafunguaweza kuwa mgonjwa ukafungua au uko safarini ukala mchana wa ramadhani Allah sema fa min ayamin ukhra basi katika zile siku ulizokula utazihesabu kisha utazilipa katika siku zingine baada ya nini baada ya mwezi mtukufu wa ramadhani kisha katika dalili nyingine ya kuonyesha kuwa msafiri na mgonjwa wamepewa ruksa ya kula mchana wa Ramadhan katika hadithi sahih Ilopokewa na al-Imamu al-Bukhari Muslim asema mtume صلى الله عليه وسلم Laisa albirru an tasuma fi safar siyo vizuri siyo wema mtu kufunga akiwa safarini hadha alhadith yadullu ala jawazi akli msafiri fi Hadithi hii inaonyesha kufaa kula msafiri mchana wa mwezi wa ramadhani katika nini katika safari yake sasa tukiangalia katika maradhi au katika safari ni maradhi gani ambayo mtu anaruhusiwa kula sio mtu anaumwa na kidole tu hapa kidogo basi asema mimi ni mgonjwa sifungi leo Eh, kuna watu wana uvivu wa wanama hii. Walmaradhu ala qismaini. Kuna maradhi ya aina mbili. Kuna maradhi ya aina mbili. Maradun yurja bur'uhu ay zawaluhu. Kuna maradhi ambayo yawezekana kuondoka. Yaani yako katika muda mfupi tu. Kumba mtu aweza kuumwa kama siku tano hivi kisha ile maradhi akafanya ya nini? Yakamuondoka falmaridhu min hdha lmaradh yule ambaye ataugua maradhi kama haya maradhi ya muda jaza lahu laklu wa اlshurbu fi nahari ramadhan atafaa yeye kula na kunywa mchana wa mwenzi wa ramadhan wa alaihi lqadaءu cadad alayami lahi aftara fih na tawajibika kulipa zile siku ambazo alikula ndani yake kama ni kama ni siku kama ni siku ngapi utawajibika kuzilipa hizo siku baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani wa anyakuna almarabu idha sama bihi yatabarru wa wayahla, na iwe maradhi ambayo ukifunga Ilefunga funga itakuletea shida na unaweza kuburika au unaweza kupoteza nafsi yako Yaani ni maradhi ambayo ukifunga utaingia katika mashaka na vile vile utadhurika katika, katika afya yako au katika mwili wako. Haya ndiyo maradhi ambayo yanaweza kumfanya mtu akawa yeye atakula mchana wa Ramadhani. Sheikh Uthaimira rahimahullah ta'ala katika kidhamu chake ambacho kinaitwa uh, majalis wa Ramadhan. Anasema mgonjwa kama huyu ambaye anaugua maradhi ya muda maradhi ya, ya muda kuna halitati. hali ya kwamba ni kwamba mgonjwa kama huyu hata akifunga hawezi kudhurika na ile funga yake wala haina mashaka kwa yeye ni uzito akasema fahadha yajibu alai an yasuma fuyu lazima faenini, afunge kwa sababu hana udhuru wowote ye yeah, yeah, akifunga hapati mashaka yoyote na wala akifunga hapati kuhudhurika hawezi kudhurika katika hali ya pili kuna yule mgonjwa ambaye ya shuku saumu sawm saumu kwa wake yeye inakuwa ni, ni nzito mgonjwa kama huyu atakula kisha atakuja kulipa zile siku alizofanya nini alizokula kisha mgonjwa watatu ni kwamba huyu akifunga aweza kufa kabisa Akifunga anaweza naweza kufa kabisa mgonjwa kama huyu yajibu alaihi anyakula fi nahari ramadhan huyu lazima ale ili kuokoa nini kuokoa nafsi yake na kuna baadhi ya afwal za ulama wengine wanasema maradhi ni maradhi bora haimeitwa nini bora yameitwa maradhi lakini kauli hii ya kwanza ndio kauli yenye mashiko kwa sababu haiwezekani mtu ukawa wewe waumwa tumbou kidogo kuseme wewe huwezi kufanya nini kufunga ndio ni maradhi za kuletea homa lakini ukifunga huwezi kupata mashakili yoyote kwa hiyo si mtu yeye kidogo tu basi ameumwa asemaye basi ni katika ahlul a'la na vile vile katika kuelezea hapa kuna wale ambao wanatumia dawa yaani aweza kufunga lakini kwa sababu ya kwamba dawa ziko na time yake asubuhi saa sita na na jioni sasa ameambiwa na daktari kwa afululize zile dawa Ili ndio Allah nini shifa mtu kama huyu pia Aweza kufungua kwa sababu yuko katika hali ya ugonjwa wa kutumia nini wa kutumia dawa kisha haya ni maradhi ya kwanza tumesema ni maradhi ya muda Muakad yurja buruhu yanatarajiwa tarajio kufaini kupona kisha kuna yule mgonjwa ambaye maradhun la yurjabuu wa huwa maradhun mustamirrun wa insama bihi halak yale maradhi ambayo ni ya kuendelea sawa iwe ramadhani iwe nje ya ramadhani ugonjwa huu ni wa kuendelea alafu kisha mgonjwa kama huyu idha sama yatadharra akifunga anaweza kupata madhara anaweza kuangamiza nafsi yake ikawa hawezi shinda na nini na njaa bal min hadha almarad jazala la aklu wal shurbu fi nahari ramadhan mgonjwa kama huyu pia amepewa fursa ya kula na kunywa mchana wa ramadhan wa alayhi alfidya na atatoa fidia hatofanya Ya kulipa hizo siku alizokula la kwa sababu ya mwezi mzima hakula na pia ramadhani ikimalizika bado matatizo anayo ya kuendelea maradhi ya muda ya, ya, ya, ya ambayo yanaendelea katika umri wake. Kwa hiyo mtu kama huyu amefananishwa na yule mtu mzima kikongwe ambaye hawezi shinda na njaa. Eh? Hukum yake nini? atatoa fidia. Eh? Wayut'imu fi kulli miskina. Atalisha kila siku masikini kwa sababu ilikuja badili ya somu utafanya nini ikiwa uwezi kabisa kufunga umepewa option nyingine ya kufanya nini ya kulisha masikini 60 na kama tulivyosema uko nyuma utawapatia nini mchele kilo moja na nusu kama vile alivyotuelezea Sheikh Ibn Baz rahimahullahu taala katika fatawa zake. na mgonjwa kama huyu hana qadha hatolipa kwa sababu yeye ana nguvu hiyo hata ya kulipa hizo siku ambazo amekula mchana wa Ramadhani tukiingia katika safari ni safari ipi ambayo mtu aweza kufungua ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani qala aljumhur jumhur ulama wasema Yuftiru fi safari alladhi tuqsar fihi salatu atafungua au atakula mchana wa Ramadhani katika ile safari ambayo ndani yake waweza punguza nini? Sala. Kuna safari ambazo mtu akisafiri, aweza kupunguza swali. Katika zile raka 4 akaswali raka 2, raka 3, raka 4 akaswali ngapi raka 2. Raka tatu zitabaki vile vile, raka 2 zitabaki vile vile. Sasa safari kama hii ndio ambayo yamuwezesha mtu kuwa yeye yuko safarini na anaweza kula mchana wa mwezi wa Ramadhani na ulamaa wakatupigia masafa ya safari hii ni kama kilomita sabiini na kuendelea kilomita sabiini na na kuendelea si umeenda hapo machakos kufungua sema niko safarini ehhe kwa hiyo ni mambo ya kuzingatia. Omesema ni kama vile kutoka maka paka Jidda. Kwa wale ambao wamekenda nchi za maka kutoka maka paka Jidda ni sawasawa sawa na kilomita 79 kadha takriban kilomita 70 na na 9. Kwa hiyo kilomita sabini na kuendelea basi mtu aweza kufanya nini kuwa yeye atakula mchana wa mwezi wa Ramadhani. Na wakasema pia masafa kama haya yaweza kumgharimu mtu kuchukua siku nzima masaa ya na yana safari na yatokamana na safari za zamani watu walikuwa wakisafiri kwa punda kwa ngamia sasa walikuwa wakichukua ma, masafa mengi au masaa mengi wakiwa wakiwa safari kutoka jida na mpaka maka au kutoka maka mpaka jida mtu anaweza kuchukua usiku mzima na mchana wake masa ishirini na kwa hiyo kama kuna safari kama hii ambayo mtu anasafiri basi anatakikana yeye kufungua amepewa ruhusa yeye kufungua mchana wa, wa Ramadhani na wengine wakasema safari ni safari bora imeitwa safari kuna kauli baadhi wala ma yakuluna hكذا lakini safari ambayo tumekusudia ni kwamba ile ambayo mtu aweza punguza swala nayo masafa yake ni kama kilomita sabini na, na kuendelea. Waama safaru alladhi qusida fihi alma'siyah. Kuna mtu aweza kusafiri kwa sababu anakusudia kwenda kufanya maasiya. Labani wale watu ambao wa na njiani huko kupora watu mali hmm? Sasa safari kama hii Ha, ha, mtu hawezi kufungua eti kwa sababu amesafiri inaangaliwa ile safari yako ni mubah safari ya taatullahi subhanahu wa ta'ala kama jihad kama mtu kwenda katika biashara zake za halali hiyo inafaa mtu kufungua lakini safari ambazo mtu amekusudia kwenda kufanya maasiya safari kama hizo kisheria hazitambuliki na vile vile akasema sheikh wa kuna safari zingine za hila mtu anajianzishia tu safari mchana wa Ramadhani ili asipate kufanya nini kufunga yani anataka kufanya hila kwamba mimi niwe katika safari ili nisifanye nini nisifunge Sheikh Uthman رحمه الله ta'ala Asema in dhalika ikiwa mtu atakusudia hila ili asipate kufunga yani ataanzisha tu safari kama kuna baadhi watu hao ambao watoka nchi za Kiislamu wakienda nchi za uzunguni ili wasipate kufanya nini kufunga Ramadhani asema fal fitru alayhi haramun huyu kula mchana wa Ramadhani ni nini ni haramu kwa sababu wamefanya hila ili asafiri tu safari ambayo haina sababu sababu yoyote wasiyam alayhi wajibun inai na atawajibika ye kuifunga kufunga ya ramadhani wakati huo kwa sababu amefanya hila ya nini ya ya kusafiri. Yetu tukiangalia huyu msafir yajuzu laho an yasuma fi safarihi. Yafaa kufunga katika safari yake. Ana gharuka ya kufanya ni? ya Yakula. Pia ruksa iko ya kufunga ikiwa mtu atajiona yuko na nguvu. Wayajuzu lil musafiri fi safarihi. Inafahamumu msafiri kufunga katika safari yake Walakina alfitra aula wa afdali. lakini kufungua ni bora zaidi kuliko kufanya kuliko kufunga wadhilika lima ya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hayo yamepokewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo ameipokea Hamza bin Amr al-Aslami kala. qala kwamba yeye alisema kumuliza mtume ya Rasul Allah ajidu fi safari fi quwwatin ala siyami fi safar mimi napata nguvu ya kufunga nikiwa nini nikiwa safarini fa hal min junahi je nitakuwa na madhambi nikiwa nitafunga katika safari na Allah subhanahu wa ta'ala amesha sema min ayamin ukhra ametoa ruksa sasa muuli ya sallallahu alayhi wasallam mimi na nguvu zangu nikiwa safarini ya kufunga je naweza kufunga na nikifunga je nitakuwa na makosa nitakuwa na dhambi Fakala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume akamwambia hiya ruksatu min allah faman akhadha biha fahasan kufungua ukiwa safarini ni ruksanan Ya allah subhanahu wa ta'ala basi mwenye kuichukua ruksa hiyo ni bora zaidi eh? Allah ameshakupatia ruksa kwa nini usitumie ruhusa hii katika hadithi nyingine hasema inna Allah yuhibu an yu'ta rukhsatuhu Allah apenda ile ruhusa yake akitoa waifanyie kazi kwa mtume asemwa tiyani ruksa ya Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuichukua ruksa hiyo basi ni jambo zuri waman ahabba an yasuma fala junaha alayhi dum yakasema na yule atakayependa kufunga basi hana makosa hana madhambi rawahu muslim wa abu daud wa an-nasa'i khali kingo pewa na al-imam muslim na abu asema safarna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kulli safiri safari ambayo tulikuwa ndani yake na mtume sallallahu alayhi wa sallam fi ramadhan katika mwezi wa ramadhani fama ya ib al 'ala Hakuna yule ambaye aliyekuwa amefunga akamlaumu yule ambaye alikuwa amefungua wala hajafunga walalmuftiru ala saim wala yule ambaye alikuwa hajafunga hakumlaumu yule ambaye amefanya nini amefunga hapa yatuonyesha kulikuwa kuna magrupu mangapi mawili kuna wale wamefunga na wengine walikuwa amifunga, Hawaya hawajafunga na hakuna mmoja aliyemlaumu mwenzake kwa nini wewe hujafunga kwa nini wewe hujafungua na uko safarini tunaona kwa hiyo mambo haya yametokea enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam na kipindi kingine ilitokea hivyo jamaa wamefunga katika safari basi ikawa mmoja wao amezidiwa kabisa mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha watu kufanya nini kufungua kwa sababu yule bwana alikuwa amezidiwa kwa hiyo kuna hadithi ambazo zinaruhusu watu kufunga ikiwa mtu atajiona yuko na ngugu zake ni bora e, akawa yeye amefunga ili aondoshe ile dhima kama vile anavyosema Sheikh Abd rahimahullahu ta'ala kuondoa ile dhima ya Allah subhanahu wa ta'ala Hadithi hii anas mapokewa na uh, katika Swahili bukhari na vile vile sahihi muslim kuna wale ambao kusafiri kila wakati wao wakosafarini tu tusema katika kauli hii ambayo ikiwa wataona wana nguvu Ikiwa wataona hawawezi kufunga basi wale watakuja kufanya nini kufidia hizo siku ambazo walizokula wa na vile vile tukiangazia ni wakati gani msafiri anafaa kula. Wakati anapotoka nyumbani kwake anaenda safarini. Ataanza kula pale nyumbani au akishatoka? Kama vile kupunguza swala Utaanzia pale katika mji wako au ukishafika mji mwingine? Swahihi ni kwamba ukishafika mji mwingine Na utaanza kufanya nini? Utaanza kula. Kama vile ilivyo katika swala. Ee, ukipunguza utapunguza hali ya kuwa tayari nimeshatoka katika katika mingi wangu kama vile ambao walivotuelezea ulama Kwa haya machati allah tabara kawa taala atujalie minalldina yastamiuna alqawla fattabauna ahsan tutakuja kuendelea kuwataja wale wengine ambao wamepewa ruksa ya kula mchana wa ramadhani sallallahu alaihi wa sallam